Assalamu alaikum, cijenjeni gledalci, u još jednom izdanju iz serijala Stazama plemintosti. Današnja tema je da na, na neki način kazano jedan, jedan šlag na tortu, odnosno pokušaj da objedinimo jedan serijalo o smo govorili i serijal emisija u kojima smo se družili unarili nekoliko emisija, a posvećen mjestu i ulozi znanja u islamu. Kao i obično, Naš gost predavač je profesor Abdusamed Nasov Bušatlić. Profesore, assalamu alaikum i dobro nam došli. Alaikumussalam, Salam, vas naša. Evo, poznato nam je da kažemo još iz Mektebskih dana da je ova vjera uzvišena počela sa jednim vrlo interesantnim ajetom koji govori, koji kaže ikre, bismirabike, uči u ime gospodara svoga. Neminovno da je mjesto i uloga islama, znanja u islamu velika, A osim toga, znamo da i na drugim mjestima Al-Ađaršanu u posljednje objave u spominje znanje. Pa za početak da spomenete neke od najbitnije ajeta koje bismo izdvojili za, za uvod u temu. Bismillah. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu wa rasulillah. Pa kad ste već napomenuli da je ovo jedna za okruženje ovog našeg serijala, Mi smo upravo tako uh, i uradili. Ja bih se dotakao malo, malo prvo da napravim jednu malu digresiju. Uh, uh, mi smo odabrali teme u ovom serijalu koje se tiču islamskog ponašanja. Uh, kako je islam, kako je kur'an i sunnet poslanika, uh, kojeg muslimani žive i trebaju da ga žive, kako izgrađuje ličnost i na koji način se oni odnose prema životu općanito, prema ljudima, prema muslimanima, nemuslimanima i tako dalje. Uh, I sad dolazimo do jedne teme, o vrijednosti znanja, koji je u stvari temelj za sve ovo prethodno o o šansu pričali. I dakle, islam ne, hajde ne kažemo islam ima jedan poseban odnos pre, pre, prema znanju, ali ima odnos zbog toga, zbog toga što uh, kao nikotkog drugog, dakle u islamu kao Allahovoj objavi, uh, islam uh, znanjima svoju posebnu težinu A vidjet, ćemo, a vidjet ćemo zbog čega. Naime, Islam pridaje veliku pažnju, znanju i spoznanju i postiče stalno muslimane i muslimanke za, na, na, traganje, na traganje za znanje. I prvi ajet, evo spomenuli ste prvi ajet, odnosno prva objava, prva objava za razliku od, od drugih poslanika. No, recimo, Allah kad se uh, otkriva Musa salamu, na Sinaju, uh, Objavlju objavljuje jer ja Musa inneni en Allah. O Musa ja sam Allah. Dakle, na taj način se Allah odkriva Musa li selam, govori o njegovom o, o, o jedinstvu, o Allahovom biću i tako dalje. Drugim poslanicima takođe. Međutim, Muhammed li selam kao poslednji Allahov poslanik prvu objavu dobija pet ajeta taj suri, al Al-Alaq. Ikra bismi rabbi halak. Uči u ime svoga gospodara koji stvara. E, ne samo to, nego Allah Đelešanhusa u Kur'anu na nekoliko mjesta zaklinje, zaklinje perom i harfovima i slovima. Onim što pera pišu dakle, kao, kao, kao, kao sredstva kojima se, kojima se piše, pišu ta slova, odnosno, odnosno knjige. Nun wal qalam wa ma yasturun. Suru dakle. I tako naziva suru. Sura se naziva pera ili pero. Uh, tako mi pera i onoga što on pišu. Uh, u spomenutu dakle prvoj objavi također Allah samo kaže u, u u nekoliko ajeta, ili u dva ajeta, allazi allama bil qalam, uči podučava dakle uči ima svog gospodara koji stvara. Plemenite tvojeg gospodara uči ona je koji uči ima gospodara ona koji čovjeka podučava. Peru. Allama bil kalam, uči čovjeku ono što ono što ne zna. Dakle znanje je jedna od najvećih blagodati općenito. U znanju je svaki hajer. Tako, tako uči islam, bereket uputa, uputa. I, i, i preko njega se dakle postižu stepeni, uzvišeni stepeni i na dunjaluku i na ahiretu. Na kraju krajeva islam nas uči da je znanje svjetlo koje izvodi istminane znanja i uspješno sredstvo u izgradnji civilizaciji, u kultivisanju života i životnih prilika. Dakle, znanje je temelj svakog dobra po, po islamskom učenju. I Kur'an na mnogim mjestima to, to spominje. Čak podstiče, podstiče Kur'an na razmišljanje, na, ne samo na učenje, nego na razmišljanje o stvaranju, o životu, o njegovom smislu Tako, u suri Ali Imran poznati ajit 190, i kaže Allah-đirržanuhu, Audhu Billahi minršaitan ar-rađim, Inne fi halki samavati wal ardi, vahtila fi lejli wal nahari, le ajati li'ulil alba. Zaista ustvaranje nebesa i zemlje. U smjeni dana, dana i noći su pouke za razumom obdarene. Oni koji imaju razum. Postići, čak imam Buharija, takavko su islamski učenjaci, uh, na temelju Kur'ana i Sunneta, pisali smo zbirke hadisa. Imam Buharija i u svom poznatom sahihu vjerodostnoj zbirci hadisa, počinje poglavlje o znanju sa Kur'anskim ajetom iz sure Al-Muđadele, broj 11. Jer fa'illahu alladhina amanu minkum valladhina utu l'ilme da rađate. Wallahu bima tamnu na khabir. Allah, jel lašanuća, na visoke stepene, kaže u zvišnom ajetu, uzdignuti one. Koji vjer, od vas koji vjeruju i kojima je dato, kojima je dato znanje? Komentirajući ovaj hadis, poznati komentator Kur'ana, Ashab Abdullah i Mes'ud, kaže Allah je pohvalio, ulemu. pohvalio je učenjaki. Kad govorimo o, o, o znanju, pri svega mi govorimo o temeljnom znanju. Objava je o onome koje je došlo preko objave, a preko Allah. Govorimo vjerskom. Možda nije dobro da kajemo vjerskom, zna vjerskom znanju. Jer, jer Islam nije samo vjera. Dakle, govorimo o onome što nas je Allah nam podučio i kako nas je pučio preko Kur'ana, preko svoje posljednje objave. Allah kaj hvali ovdje u Lemu. A šta to znači? To znači da će Allah uzdići na visoke stepene od, od muslimana onih koji vjeruju i koji su učeni. Uzdiće i iznad onih koji samo vjeruju, a nisu, a nisu učeni. Poseban stepen. Dakle, to je, to, je, to je poseban stepen. Zatim... Imam Buharija spomeni drugi ajed u tom svom poglavlju o znanju uh, koji je u stvari Dova i suret Taha, 114. ajed, je Allah žalana ređe i spomeni poslanika Muhammeda sallam, a preko njega i svima nama, vaku rabbi zidni ilma i reci, gospodaru moj, povećaj, povećaj moje znanje. Dakle, uh, znanje je u islamu blagodat koja je daleko iznad imetka, iznad porijekla, uh, iznad bilo kakvog drugog dunjaluškog ugleda. Uh, Imamo jednu divnu priču o tome, koja govori upravo o vrijednosti znanja u suri Al-Baqara gdje Allah Đelešanohu spominje, gdje se navode ajeti, o slučaju beno-israeličana koji su bili potlačeni pa su željeni da se oslobode tih stega, tog, tog ropstva, zuluma koji su joj nanosili nepravedni vladari došu su kod poslanika jer oni su uh, poslanike zanje preslju to duhovno duhovno vođstvo došu su kod njega da da da ga pitaju za savjet da im odredi da im odredi nekoga zavladara nekoga za vođu i Allah anđelah šanahu govori o tome da im je Allah odredio Taluta za vođu čovjek koji se zvao Talut međutim on nije bio bogat nije bio ugledan na taj na taj način nije ni ugledan među njima pa kažu oni kalu enna yakunu lahul mulku aleina wa nahnu ahakku bil mulki min Kaj kako on Odkud kud on da bude vladar a mi smo preći mi smo preči onjem walam yu tasata min al-mal i njemu je to bogatstvo Oni, znači, mjera to je parametar bio kod nje ko je bogat ko je ko ko, ko ima imetak on ima i moć ima i moć ne čini da daleko to da Pa kako se znanje koristi i kakav tretman ima i kako se ljudi odnose prema znanju i zbog čega ga uče i proučavaju, onda nismo daleko, možemo kazi da nismo daleko od, od toga kako su razmišljali benovi sreličan. Međutim, on im odgovara. Šta im, od, šta im on odgovara? Kale, inna Allah stafahu alaikum. Allah ga je odabrao. Poslanik im govori, Allah je njega odabrao između vas. Iznad vas ga uzdigao i uzvisio. Zašto? wa zadehu bastatan fil ilmi wal i podario mu je veliko znanje i snagu tjelesnu fizičku snagu znači fizičku sposobnost kao vojsko znači zdravo, zdravo tijelo ali, sposo... je ali je prvo spomenuto veliko znanje potome on potom je on bolji od vas bez obzira što nije bogat i on će vas izvesti uz Allahovu pomoć na selamet na kraj kratak tako tako je bilo zatim Allah nam govori u Kur'anu da, da, da znanje prethodi vjerovanju ne može biti obrnuto znanje prethodi vjerovanju kaže uzvišeni faalem znaj da ne nema boga osim Allah. nauči naura što naučit mora na osnovu ove ove prve objave to se ovo. opet vraća na prvu objavu I zato je znanje, znanje ima takvu plemenitu dimenziju u islamu, jer se ne uči, znanje nije samo sebi svrha. To da, zvuči, da... profesor, plemenitu, plemenitu dimenziju. To zaista lijepo zvuči, budući da, da kažem, mi možda ponekad, ponekad je zaboravimo na tu mjestu i ologu znanja, ali ono je, zaista se to opisa nekako... A pa zato, zašto? Zato, zato što znanje nije samo sebi svrha. Nažalost, kod nas je islamsko znanje danas pretvorilo, pretvorilo uh, uh, u nešto što, što, što gubi svoju vrijednost istinsku jer se ne primjenji o, o, o, o čemu ćemo govoriti. Ne, ne radi se po njemu jer Allah će je mu podari čovjeku razum i omogućio mu da spozna spozna svih život, život i život oko sebe i znanje nije samo sebi svanog upravo to da sebe izgradi kao ličnost i da pomogne drugima, dru, drugim ljudima da takav ambijent izgradi iz, iz izgrađuje na osnovu onoga znanja koje Allah džellešano podaruje. podari dakle nema vjerovanja istinskog bez istinskog bez istinskog znanja i onda jedna, jedan jedno pitanje kuransko kuransko ali zapitanost Allah džellešano kaže u suri az-zumar Kul hel jestovi alledina ja'lamun walledina la ja'lamun ja, walledina ja'la la ja'lamun. La ja i znaju niko ne znaju. Ne mogu biti isti. A na taj način Kur'an govori o znanju i podstiče vjernike, postiče muslimane i muslimanke da uče, da proučavaju da proučavaju da bi na taj način šta povećali svoje vjerovanje, povećali svoje ubiđjenje i da bi da bi naravno pomogli i sebi i sebi i drugima. Evo kroz ove ovaj nekoliko ajeta i kroz ovaj primjer ta luta i njegovog goststva kod bendovi Israila smo vidjeli kolika je mjesta mjesto i uloga znanja. Kakva je praksa laho poslanika ali selam neobno poznati su da kažem mnogi hadisi koji je poslanik salallahu alejhi spominjao mjesto i ulogu znanja. Koji su to hadisi da kažem koji bi bil primjer da ih izvojimo kako bismo opisalo u ilustraciji. Naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi je Uh, izrekao mnoštvo hadisa u različitim prilikama o, vrijedno, o vrijednosti znanja dakle kur'anske pohvale uh, na, račun, na račun znanja slijedio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pijtakva pa evo recimo jednom hadisu koji, koji ga prenosi uh, Muavija ibn Sufjan radijallahu ta'ala uh, kaže čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao men yuri dillahu lahu khair yufakkihi fi ddin kome allah želi dobro poduči ga razumijevanju vjere. Ne kaže, pustam se, lem, samo pouči ga, da, da mu znanje, podari mu znanje, nego razumijevanje. E to je ono što danas mnogo fali kod nas. Razumijevanje vjere i vjerskih propisa. Odnosno, a posljednje Allahove objave koja je izvor i temelj, temelj svakog drugog... Kao takve da... u suštini. Te... koja je Lađa Šanu htio kroz istanje da poruči čuvječanstvo. Tako je. I, te, I objava kao temelj znanja ispoznaju o kojoj govorimo. Zatim kaže poslanista Salimu Hadijsku i Znana Tirmizi, ko krene stazom nauke i znanja, on je muđahid. On je borac na lahom put sve dok se ne vrati. Sve dok se ne vrati s tog puta. Zatim od 1. sviđa malika se prenosi da je poslanista rekao traženje znanja ili traganje za znanje, učenje je obave za svaku muslimanu i muslima. Osu hadis, jasni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve I vidjećemo kako smo da ashabi razumjeli, razumjeli e, zašto je islam izgradio takvu generaciju velikana, učeniaka, vojskovođa, vladara, diplomata upravo na osnovu ovoga. A prije toga nisu bili vrijedni, vrijedni spomena. I prije toga su bili, bili e, e, simbol za ostalosti. Simbol džehla, neznanja nemorala i, i i svega drugog negativno. Zatim kaže poslaneselamu hadisu kojega bilježe imam Tirmizi, Bejeki i drugi, od Abu Hurajre, poslaneselam je rekao: "Dunyao je proklet i prokleto je sve što je na njemu. Osim zikra, osim veličanja Allaha džellejlešanoj, onoga što liči tome i učeniaka i onoga koji uči. Sve drugo je bezvredno. Sve drugo je Velič Allah Đalešanu, njega veličanja njega na istinski način i život po po, po, po koji je on objavio i učenjak i onaj koji uči nema treći ili si učenjak ili si, ili si, ili si student odnosno odnosno on učenik e, to su stvari koje su vrijedne zatim kaže poslanisova sallem nakon smrti čovjekove prestaju sva njegova dobra djela zatvara se njegova knjiga nema više dobrih djela osim u tri slučaja a je čovjek ostavio trajnu sadaku, napravio česmu, sagradio put, sagradio džamiju uh, uh, ili bilo, bilo, što što bi, bilo, bilo nešto što, što, bilo koje je djelo koje je odopće koristi, koje koristi svim ljudima. Zatim, znanje koje je ostavio, knjigu. Znanje koje je ostavio iza sebe koje će koristiti ljudima. I dobro odgojeno dijete koje će upućivati dove za svoga, za svoga, za svoga babu, za svoga, ili majka, za svoga rodita. To su tri stvari od kojih čovjek ima koristi od koristi i nakon svoje i nakon svoje smrti. Velika vlagodazna. Vlagoda Zatim pronosi Abdullah ibn Omer da je poslanji sam jedan put došao i vidio je dvije skupine ljudi. Ljudi su napravili dvije halke. U jednoj halki su ljudi zikrili, učili Kur'an, upućivali dovolj Allahu Đelešanu, a u ovoj drugoj halki druga skupina je proučavala islamsko pravo ako stoju u predaj. Odnosno proučavala fikh. Kaže poslanici da kada vidite te dvije skupine, u obe ove skupine je veliko dobro. Međutim meni je jedna draža od druge. Što se tiče ove prve skupine koja dovi ibadet čini, uči Kur'an i tako dalje. Oni su oni su na dobru. Oni upućuju do Allahu, dželešanu Allaha ko hoće primiti njihove dove. Uslišaću njihove dove. A što se tiče ove druge skupine, oni proučavaju nauku, tragaju za nauku i druge ljude poučavaju Oni, dakle, proučavaju one koji ne znaju. Čini je veliko dobro, veliki, veliki hajr. A ja sam poslat kao učitelj. I sjeo je sa ovom, sa ovom drugom skupinom koja je koja je proučavala islamsko pravo. Zatim, kaže, selem prednost učenjaka nad pobožnjakom, nad pobožnim čovjekom, je kao, je, je kao moja prednost nad onim od vas koji na najnižem stepenu. E, ili hadisevo, da, za, da, da onaj, završimo ovaj, ono, s svojim hadisom, kaže, sam, ko krene putem traganja znanja, Allah će mu olakšati put do dženneta. To je smisao. Na, naš cilj je džennet, vječni užitak, Allaho zadovoljstvo. E nauka, traganje za korisnom naukom je u stvari put do dženneta zaista meleki, kažem sam selem, pod astiru krila onome ko, ko krene, ko krene putem, putem nauki. Za njega dove i stikfar upučuju, za njega mole i oni na nebesima i oni na zemlji, čak ribe u vodi čak ribe vodi za njega mole. Prednost učenjaka, kada sallallahu alajhi nad pobožnjakom je kao prednost mjeseca nad ostalim zvijezda. Mjeseca u štapu kad je kad, je, kad je naj, Učenjaci su kada sallallahu alajhi wasallam nasljednici Allahovih, Allahovih poslanika, a poslanici nisu ostavljali ni dinare ni dirheme iza sebe. To ni onihov nasljed. Ostadale su ostavljali su ostavljali su znanje i ko uzme to znanje, kada sallallahu alajhi wasallam, veliko dobro čak što viši poslanik selem je uh, Abdullah ibn Abbas uh, svojom majci dok je bio dok je bio dječak mali učio od ovu i govorio je Allahumma fakkihu fid-din moj uh, podučiga razumijevanju vjere i tumačenju tumačenju Al-Kur'ana Al i Allah je usuo tu dovu. Abdullah ibn Abbas je postao poznat među muslimanima kroz povijest uh, i ostaće tako do sudnjega dana kao najveći i najveći komentator Kur'ana, Najvećim u Fasirinom. No, Profesor, prijeđem na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje, zapolio bih samo kratak komentar, spomenuti u jednom dijelu. Eh, Hadis u kojem Allaho postavljeno kaže da je traženje znanja obaveza svakog muslimana. Eh, samo kratak komentar, eh, koji nivo znanja, da kažem, je svaki musliman dužan da nađe za sebe, da bi, da kažem, eh, zadovoljio ovaj jedan postula, da kažemo vjeriti? Pa, eh, Ja sam ja sam da malo kasni o, to, o tome gore, aleto kad kad sve što postavili to pitanje, znači eh, od muslimana i muslimanke, se ne traži da budu enciklopedije. To islam od nas ne traži, nego da, da, se, da se da da upoznaju istinu. Temelje istine, to je najvažniji ono što od nas Allah traži, ono što Allah naređuje, ono što Allah zabranji, pris svega misljena to na, na to znanje da bi se čov, da bi čovjek mogu jer čovjek je pris svega moralno bić da bi mogu izgraditi svoj moral da bi da ima lijep odnos s kojim je Allah zadovoljan prema svim svim drugim ljudima i da bi da bi upozno stvarnost koja mora mora pratiti mora pratiti događaje, mora pratiti život oko sebe. Kako se ne smije pustiti da ga, da ga sti, da stihi, da ga, da, ga, da ga ona nosi. Dakle, temeljne stvari životne svaki vjernik i vjernica moraju poznati. Osnovne postulate, reka, postul postulate i šerijata i, i, i, i uh, sve druge znanosti koje, su, koje, koje će mu pomoći koje će mu pomoći čak šta više u Kur'anu. U Suri se spominje da, da neka, među vama bude jedna skupina ljudi koja će se posvetiti isključivo nauci. Znači, ovdje se govori o, o, o nauci kao farzu. Obaveza je određene skupine ljudi. Koji, da bi je prenosili prenos prenos jer ne mogu sa sad svi ako svi budu samo isključivo se posvetili nauci studiozno se bavili naukom onda onda će, onda će drugi oblaci druge oblasti ostatim pokremene al dakle temelje postulate životni naučit naučit prije svega spoznati istinu o gospodaru zašto smo stvoreni zbog čega smo stvoreni. i taj odnos prema životu to od nas allah traži I to je farz i obaveza svakog svakog muslimana Mm -hmm. Evo, spomenili smo malo prema jednom dijelu e, govora o o praksi poslanika sallallahu alejhi ve selle, aj običaje i praksa Bošnjaka bila oduvijek da su e, učeni ljudi, da su ulemu, imame poštovali i stavljali na posebno mjesto. Far Allahu ta praksa i dan danas postoji. E, Nemino da nas je to naučila ova vjera. Kakvo je mjesto Juloga e, inače učeni i e, učenjaka u, u islamu. To je važno pitanje za nas. Dakle, jeste islam, vidjeli smo dakle, na osnovi ajeta i hadisa koliko islam cijeni znanje, i koliko koliko cini učenja. zato je ostalo kod muslimana to poštivanje učenih ljudi, poštivanje ulemi, jer je ulema bila važnija, kako kaže Hasan Basri ili neki drugi islamski učenjaci, važnija od roditelja. Važnija od bilo čega, bilo bilo koga drugo. Jer oni te podučavaju ovim dunjaločkim stvarima, a ulema te podučaju ono što će te približiti Allaho Đelešanu, što će ti otvoriti oči, povećati tvoj jekin, tvoj vidjenj i tako dalje. Čak i kaj imel džavuzi, na temelju Kur'ana i hadisa, zanimljivo je da je on uzeo tu, sebi dao zadatak da izvuče, izvuče ta vrijednosti ilma na temelju Kur'ana i sunet iz nekoliko ajeta, nije to, nije sad uh, iz celokupnog Kur'ana, iz nekoli, evo jedan ajet, i on nabroja je on na jednom mjestu negdje oko 40 vrijednosti znanja. Uh, za, ja sam, ja ja bi mu prilikom spomenuo samo ne, ne, ne, neke od njih. Prvu na osnovu kur'anskog ajeta iz sure iz sure uh, Ali Imran. Kaže Allah: "Šehidallahu annahu la ilaha illa hu, wal malaikatu wa ulul ilmi -il qa'iman bil qist." Allah svjedoči da ne ima Boga osim njega i meleki i učeni ljudi. Kažemo ka im. Allah djelačanuhu poziva za svjedoke koji svjedočuje njegovu jedinost, Allahov. Koji svjedočuje tevahid. Kućeš veću blagodat od te. Kućeš veću vrijednost od te zaučenjaka. Za, za, za Na taj nivu, toliko su vrijedni učenjaci da i Allah poziva za svjedoke da, da, je, da nema Boga osim Allaha. Zatim Allah njihovo svjedočenje, svjedočenje učenjaka, stavlja uz svoje svjedočenje. Zatim uz svjedočenje Meleka kao, bez, kao bezgriješnji stvorenja. Zatim Allah je na mnogim mjestu, ako u Kur'anu pohvalio, kaže im Kamil Džavzi. Zatim naredio je, kako smo vidjeli u Kur'anu, da se traži znanje poslanika. Uh, savjet, Allah poslaniku naredži svim uh, sljednicima Islama, koji rabbi zidnja ilma reci, po gospoda povećaj moje znanje. Uh, Allah kaže za učenjake kaže da su oni najbogobojazni. Inna ma yahshallaha min ibadihi al-ulama kaže Allah dženo. Allah se od Njegovih robova, od svih ljudi najviše boje učeni. Naj dakle, to je samo oni razumiju šta je istinska bogobojažnost. Šta znači bojati se Allaha, o tome o tome smo govorili ili ili ćemo nekome u drugom priliku govoriti. Zatim Allah u Kur'anu da je znanje i mudrost veliki hajr, veliko dobro ono kome, kome, kome, je, to, kome je to dato. E, umen yutul hikmeta faqad utiya khairan katira, je darovana mudrost, darovana je veliko, darovana je veliko dobro, ili darovana je svako dobro. I ovdje se ovdje bi ja izdvojio jednu uh, jedno zapareno kaymel džezija što je vrlo zanimljivo vezano je za šerijat, odnosno vezano za naš svakodnevni život. Kaže ibn ka toliko je Allah dželešanu uzdigao znanje da je u islamu dozvoljeno jesti divljač koju ulovi samo učen i dresiran pas a haram je haram je jest ono od neukog, ono odne od djalapa od pod podna podna pod pod, šta bi on da se uzmaje znači onda, pod, uzmanjim, pod, pod ljudem, e, e, onda onaj, kad je kad je tako sa životinjama da je sasvim dozvoljeno do i u šerijetu dakle postoji taj propis lova kada dresirani lovački pas uh, ulovi, ulovi je i pravi se pravi se razlika zatim musuri an-nahl Allah Allahana reju Allahana reju fasalu ahla zikrin kuntum la ta'lamun pitajte učenja ako vi ne znate u svim mogućim oblastima postoje postoje učenjaci ima jedna priča jedan islamski učenjak je došao među muslimana jedan hotel i tu se tu tu tu zatekao jedan čovjek koji ga je prepoznao pa htio da ga da ga osramoti pred, pred uh, pred tim uh, auditorijom, kaže, čitao sam jedan tvoj tekst ili tvoju knjigu gdje ti kažeš da, da onaj, uh, su u Kur'anu odgovori na, na sva moguća pitanja. Jeste, to je velika, to je velika istina. Kad je, ti reci meni ako možeš i ovoj, ovo, ovom auditoriju ovdje, ovim ljudima, da li u Kur'anu postoji objašnjenje O, o, o našem kuharu i njegovoj hrani, hranki koju, koju, koju koja se pravi u restoranu, koja postoji. Od ovaj, odjednom direktno kaj, kaj postoji. Kaj, kako postoji. Kako dajme donestaj aj aj. Po meni aj taj kai u stvari on je ti da ga pita znaš li ti od čega? Ima u čega, od čega je napravljena ovaj ručak, oko koji mi sad hoćemo da jedi. Naš odgovor na to Vašem pitanje, pitanje. ima. Kai pa kako, kai mi kuhara po kuhara, kuhar mu objasnio od čega, čega je napravljena ta hrana pa kaže, lahko je tako odgovoriti. Pa kaže Allah, što mu kaže, pitajte učenje ako vi ih ne znate. A za ovu oblast učen učen kuhar, kuhar, kuhar. i njega, njega, njega treba pitati. Dakle, učenjaci su uh, najbolji ljudi nakon Allahovih poslanika uh, i oni su čak, kako kažem učenjaci, uh, najhrabriji ljudi. Zašto? Jer znaju... To je to znanje koje se pretoči u djelo. Znanje koje se uči od Allaha džellešana. Svaki istinski učenjak je hrabar, zašto? Zato što zna da kukavič neće neće produžiti njemu život. Nije on je istinski darežljiv, zašto? Zato što zna da škrtos, da škrtos da nije dobra i da Allah da a da Allah da i da, ti, da, ti, da ti davanje sadak ljudi dilivanje neće neće oskrnaviti tvoj imetak neće ga, neće ga uništiti. Zatim to su ljudi kojima najviše strpljenja i blagosti s ljudima. Jer su spoznali spoznali suštinu života. Ali Alij radijallahu ta kaže znanje je bolje od imetka jer znanje čuva tebe, a ti moraš čuvati imetak. Ići moraš se brinuti o njemu. Znanje je vladar, a imetak je podanik. Imetak je podanik. Imetak se umanje kaže Alij trošenje. A znanje se povećava trošenjem i prenošenjem drugima. Ike, onaj koji uči, koji traga za znanje bolji od onoga koji danju posti, a, noću, a noću, noću klanja. Zatim kažem vam, Ahmed, ljudi su potrebni znanja nego hrane i pić. Jer za hranu i piće imamo potrebu dva ili tri puta dnevno, a za znanje dok je duša u nama. Dakle, do... do, do dok smo na Dunjaluku. Još jedan, još jedna lijepa predaja koji prenosi El Muzani od Abdullah ibn Abbas kaže Abdullah ibn Abbas došli su šeitan i blisu svom vođi i primijetili su kod njega jednu stvar. Čudi nas nešto, hoćeš nam to objasniti. Zašto se ti raduješ toliko smrti učenjaka, a ne raduješ se smrti pobožnjaka? pa je i bliskar, hajte sa mnom. I otiši se kod jednog pobožnjaka koji stalno ibadeti i pitao njega, hoćeš li mi odgovoriti na jedno pitanje, kada je rec, pitaj, šta, o čemu se radi, kada je, može li Allah, Đelešanuhu, učiniti, a ti, ti si mu stalno ibadeti, može li Allah učiniti da kompletan kosmos, Dunjalu, Ksav, stane u jednu ljusku od jajeta? Pa je pobožnjaka ne zna. Kaže i svojim šajitinima, kad su otišli od njega, jeste vidjeli pobožnjaka. Obožava a ne zna ništa o svom gospodaru. Ne zna ništa o njegu i sve moći. Hajmo sad otići kod učenjaka. Otići kod učenjaka koji je svoje studenti drži, drži i drži im predavanje. Imam jedno pitanje za vas, izvolite. I postavljamo isto u Može Allah što nam učiniti da, da, da kompletan kosmos, kompletan dunjalog stane u ljuskoj djavite? Kaj može? Kako? Allah samo kaže kun fe kun, budi i biva. <laughs> Onda iblis ponovo kaže svojim šeitinima, kaj vidjeli ste. Jer ste sad vidjeli razliku. Najveće probleme uh, i naše, uh, na, nama prave i naše planove kvare učenjaci it preno znanje ljudi upoznaju sa istinom oni prihvate istinu ostave zabludu i nas ostave ostave na cjedilu zato je lukman mudri govorio svom svom sinu sine drži se u leme i njihovih skuta jer a allah džellešano oživljava srca svjetlom znanja kao što rodna kiša o, o, oživljava oživljava zamrlu zamrlu zemlju profesor mi smo malo prispomenili da naše bruncio da bosničarci fala allah da kažem, Iskazuju poštovanje prema učenima i uvjemi Kratak samo komentar Koliko danas u vremenu u kojem živimo Se, da kažem Pita Ljude koji imaju islamsko znanje Odnosno koliko je danas stvoren ambijent Da se glas učenih ljudi Općenito čuje Budući da smo nerijesko svedoci da se pojedini od bošnjačkih intelektualaca, ljudi koji imaju islamsko znanje, nerijesko da kažem dovedu samo u situacijama kada je potrebno da se potvrde neči stavovi koji su opet koristu u neke druge svrhe. Da li je da to prava prilika uh, učenim ljudima u Bosni danas da govore uh, ono što im je, da kažem, na crcu na dušu? Pa sad u osnovi, bez obzira što kod nas postoji ta tradicija poštivanja olemi. to nije na onom nivou. To nije ni blizu na onom nivou na kojem bi trebalo da budi. Kako su ashabi doživljavali e, učenjake, međusob, kako su poštovali prije svega Muhammedaslama kao, kao, kao a, poslanika i kao najvećeg učenjaka? Zatim, kako su međusveno poštovali? Kako su kasnije generacije, odnosno prve generacije muslimana uvažavali u ulemu? Evo, kad govorimo o tim prve... To su generacije. najbolji uzori. Ni, naprotiv kod nas, kod nas čak postoji jedna opasna pojava omalovažavanja uleme omalovažavanje učenja učeni učnih ljudi i nedavanje njima onog pijeteta koji oni zaslugu ko, ko, onog mjesta koje koje koje zaista zaslužuju da li je to zbog zavidi ili da li zbog toga što ljudi ne poznaju ne poznaju vrijednost znanja u većinskim slučajevima ovo drugu ne znaju vrijednost znanja i vrijedno vrijedno vrijednost učenjaaka Jer mi živimo u takvom vremenu, malo, malo ćemo i to, i to spomenuti gdje se znanje ne uči u ima Allaha Đelešanu. Ono je postalo samo sebi svrha. Da bi čovjek ostvario dunjanočki neki cilj, svoj sitni šičar, svoj, svoj lični interes, da bi našao dobar posao, da bi se dobro uhljabio i, i, i, i tako dalje. I onda on mora, uh, vraćamo se sad u Lemi, uh, uh, u Lema tu onda pravi greške. Oni koji imaju znanje, zlopotrebljavaju znanje prave greške, onda to ljudi ne mogu, ne mogu cijeniti. Ljudi ili se uz ohole pa onda sjedne visine posmatraju posmatraju, posmatraju ljude Jer, jer onaj, onaj ko ljude posmatra iz ptičije perspektive on su njemu mali. Ali takvi trebaju znati da da i oni koji, koji posmatraju njiho dozdu također su i ti gore mali. Z znači vraća se tu. vraća se to ona je kod podcenje i on će biti podcenjen on će biti podcenjen. Ali u osnovi suština je ome. tome, prve generacije muslimana su posvetile znanju, učenju toliko, toliko, da, da su, i halife da dakle, neki kompletan sistem je u tome učestvovao. Jer, jer se zna kakva je korist od znanja, to je temelj izgradnje ljudske civilizacije, ljudsko, ljudsko, ljudskog života, Toliko su halife davale davale ona e, e, e, znanju. Na primjer halifa Mutawakkil je poznati Abbasijski halifa davao je onom poznatom prevodiocu, historičaru i medicinaru čak Hunenu ibn Ishaqu koji je bio kršćan, i velikako muslim, musliman. Poznati kršćanski poliglot i učeniac. Davao mu je da prevodi knjige. Halifa Memun je od, uči, od, da, dao mu je po, glavnu poziciju u onoj kući Beitul Hikme koji on koji gdje su kupljali učeniaci prevodili grčku filozofiju iz grčke filozofije i tako dalje da ću ti zlata onoliko koliko budu teške tvoji tvoj papiri koje ti prevedeš. Toliko, toliko, ga je, toliko ga je plaćao. Dakle, on je osim toga bio i poznat kao, kao oftalmolog. Zatim, muslimani u to, tada, u, u, u, u tim generacijama, od vremena Emevija, Abbasija pa, pa, pa, pa, pa na ovamo, dok nije došlo to vrijeme dekadence, stagnacije islamskog umeta, bili su preteče, da ne kažemo, svi savremeni znanosti matematika, algebra, fizika, astronomija, medicina, medicina, i da nabram, da da čak čak sociologija, čak sociologi, Mihaldun, Ibn Haldun kao takoani ne ne računa pretećemo sociologije danas u kod on u, u savremenom svijetu zbog toga što nismo svoju sociološku školu. <laughs> drugije drugije su stvari u pitanju, al dakle Zašto je to tako? Zato što je, što je a, znanje osnov vjerovanja i povezano je s vjerovanjem. Što je veče znanje? To je pretpostavka da da, da da će se vjerovanje po, po, povećati. Dakle, a, a, pozicije so Islam zato odje važna apontovu stvar zbog da bi da bi se nadovezano na vaše pitanje u islamu a, znanje po islamu, niniči monopol. Nema rodbinskave za s tim ništa. Nema nikakav nepotiza ni bilo kakva druga veza s tim. Postavlja se na poziciju onaj koji zna određenu stvar, koji je stručnjak u određenoj oblasti. Jusuf al-Islam je bio stranac u Egiptu. Jel? Ali je zbog znanja. Ali je zbog svog znanja i sposobnosti što je rekao posta, onom vladaru. Postavi mene da ja upravljam riznic, riznicama. Kao ministar financija dan. Zaš, zašto? Inni hafizun alim. Ja sam pouzdan i znan. Ja sam polzan i znan. Imam uzuhri spomene, vidite koliko je, koliko je islam otvorio. Dakle islam ne, ne monopolizira znanje. Ne kaževala muslimani su preteče u to je to je islamska algebra, islamska matematika, kao što danas mnogi taj srednji vijek kompletan to je jedna crna rupa. Nije se ne spominje, to ne spomni osim rijetki da da namjerno se to zataškava. A muslimani, muslimanski učenjaci su u stvari uh, uh, ne samo pretečevi iz znanosti nego oni su na temelju, na temelju znanosti koje se proučavale na na na na univerzitetima Hendalos islamskom islamskom državi Hendalos odnosno Španiji nikler renesansa da Europa Europa je imam Zuhar, doživjela doživjela procvat naučni i od tada više više nije stala nažalost muslimani su stagnirali Imam Zuhrih, spomni smo slučaje kad, on bio, kad je bio kod Halifu Abdu Melika, koliko je Islam otvorio, otvorio svaku mogućnosti, što znači koliko je veličina znanja. Kad došao sam kod Halifu Abdu Melika i uh, došao sam iz Mekije, on mene pita koje vođa, koje je glavni učenja u Mekije. Ja sam mu rekao, a ta je Ibn-i Abir-Rabbah. Je on Arab? Kad nije on je oslobođeni rob. On je oslobođeni rob. Pa me onda pitao ko su, ko su učenjaci Egipta, Jemena, Basri. Ja sam mu nabrao ljude, Tavus, Ibni, Kejsan, Jezid, Ibni, Abi, Abi, ha, Habib, Hasan, Basri i tako dalje. Još neki učenjaka sam nabrao, kada je sloni Arapi. Sam rekao, ne, to sve oslobođeni robovi. Kaj, ko je učenjak Kufi? Ja sam samo zbog njega ispoštovanja pre mnje rekao, rekao Ibrahim en Nehaj. A, da, da, da nije toga rekao rekao bi rekao bi Hamad ibn Bisuleyman poznati sheh koji je bio sheh Imam Abu Hanifa Abu Hanifska šta je ona arabka jest onara pa kaže šta je ovo subhanallahu kaže sve sve oslobođeni robovi glavni učenjaci u uh, u svim našim velikim velikim centrima kaže o halifu pravovjerni to je vjera to je vjera nauka to je vjera je nauči on postaje vođa on on postaje ugledan dakle ima zato je islam na red i zato islam naređuje uvažavanje što znači uvažavanje u, u učenjaka o kojem govorimo Abdullah ibn Abbas poznati učenjak ali tada u to vrijeme kad je djelovao Zeid ibn sabit stari ashab od njega mnogo stari također veliki veliki učenjak Pis, pisa robi Kur'ana a bili su na jednoj dženazi Bilo smo jednoj džanazija, Abdullah ibn Abbas je primijetio, primijetio kada on hoće da, da, da, da uzješe na svoju devu zaidivni sabit, prišao je, pritrčao je, kao, kao još uvijek kao dječak, kao mladić, uzeo je povodac dević, držao je da, da zaidivni sabit uzješi. Pa mu kaže on, a Allahu poslanika, odmakni se, odmakni se, ne je tebi da ti držiš moju devu. Kao je ovako nas je naučio islam odnosno ovako nam je naredio Allah, da se ponašamo prema ulemi i prema sta, prema starima. Dakle muslimani su znali tada u prvim generacijama, aj kasnij da da znanje ostavlja veliki trag. Danas, danas, da, danas je tako okolo gledamo danas društva i na, na, narode u kojima se proširilo znanje, u kojima se pričalo znanje. Šta vidimo tu? Vidimo prosperitet, vidimo hajr, vidimo dobro. Ljudi to omogućava, nauka, znanja, omogućava lagodan život, sigurnost, smirenost i tako dalje. U društvu kojima caruje neznanje, tu caruje i smutnja, i sukovi, i primitivizam i i i tako i tako dalje. Zato kažem somse selam Allah dželešanu neče neče podići znanje na taj način što će ga isčupati iz ljudskih srca a diskriminan nego će nego će učiniti da nestane istinski učeničaka sa zemlji. pa će ostati neznalice ljudi će onda pitati neznalice oni će im davati odgovore ne samo jer nego mnogim drugim pitanjima a ne znaju pravi odgovore na to pa će jer ja su i sami u zabludi odvoditi odvoditi ljude u zabludu Evo, kratko, kratko ste spomenuli važnost, naravno, znanja i u ovome današnjem vremenu kojem jesmu i pojedine društava koje se, e, ni zbog čeg drugog, nego zbog znanje njegove dosje ispravne primjene, e, izdigli na dostanima. E, na osnovu svega što profesore rekli, definitivno e, ne može nikako biti imonentno muslimanima da budu, da kažem, ne znali se da im fali znanja u bilo kojem aspektu. Međutim, e, dijeluje ipak da je danas umetu u Muhammeda i tekako, da kažemo, potrebno e, znanje u raznim segmentima, što ono podrazumijeva? Muslimani, ja bih rekao ovako, muslimani danas ne imaju veće potrebe od potrebe za pravučavanje, zna. Proučavanje prije svega, kako smo rekli, kur'ana kur i sunneta, i svih korisnih na, nauka i znanosti. Jer, jer mi smo kao umet odabrani po čemu? Po Allahovoj objavi, po Allahovoj knjizi, čija je, prva, čija je, pr, čiji je prvi ajet ajed, uči u ime svoga gospodara mi kao muslimani moramo pratiti stanje odnosno kretanja u društvu kak smo, smo malo prired lek Ne mora ne mora niko od nas biti enciklopedija, ali mora poznava stvarnost u kojoj, u kojoj živi, kako bi se znao odnositi prema tome. Jer nepozna, nepoznavanje stvarnosti u kojoj se živi može donijeti katastrofalne posljedice. Kako rekao jedan islamski učenjak, naš, savremen, naš, naš savremenik, naš problem nije, nije samo u nepoznavanju islama. Jer musman ne poznaje islam kako treba. Ne razumiju, nema ima tog ne fikha nevost. o kojem je govorio poslanik sallahu sa alaihi vesele. Već u nepoznavanju stvarnosti u kojoj živimo a ta stvarnost je obilježena i pozitivnostima i negativnostima. Otimao muslimana danas koji se uma kama sve što dolazi sa zapada to nevalja, to je ili oni koji su mali veličaju sve što dolazi sa zapada. Apsolutno se ne gleda na islam, na islamski istok, mi smo jednostavno onaj taj dio, taj segment potpuno zapostavljen. A pozitivno je. Ovo je vrijeme nauke, vrijeme tehnologije, vrijeme, vrijeme progresa, vrijeme, bez obzira što se čini veliki zun, ipak je vrijeme oslobađeno od kolonializma, vrijeme kad se ljudi bori za svoja prava, vrijeme brzih komunikacija, vrijeme uh, uh, uspostavljanja, vrijeme planiranja, vrijeme preci, preciznih, uređenih sistema. I to je ono što mi treba da uzmemo. Negativne, negativne stvari. Ovo vrijeme materializma, vrijeme egoizma. Čovjek je praktično podči, podčinjen rob svojih strasti, u ovoj vrijeme mašine i tehnike, a ni vrijeme uzvišenih ideala, ni vrijeme ni vrijeme, vrijeme duhovnosti, vrijeme nemorala, vrijeme vrijeme tjeskobe, depresije i tako dalje. Nećemo to uzeti. Nećemo to uzeti. A zato moramo to poznavati. Žalosno je da danas mnogi muslimani završe školu, završe je fakultet i onda nema nikvih istraživanja. I druga stvar što nema učenja, nema dalje produbljivanja svoga znanja, nego znanje se obično to uzima sa televizije i sa, sa inter, pre, pre, pre, preko interneta. Nije tu znanje. To nisu izvori znanja. Izvor znanja je učenje pred, pred učenim ljudima i čitanje u, knjiz, u knjigama. Tu je, tu, tu, tu, tu je znanje. Kako je onaj Francis Bacon govorio, znanje je, znanje je moć. A danas vidimo poslu u ovom savremnom dobu, kad je svijet postao globalno selo, da je najskupljiva stvar informacije znanje. Čak je Napoleon kažu, govorio postoje dvije stvari uh, ili dvije moći koje koje koje vladaju ljudima, odnosno vladaju svijetu, sablja i razum. A ja sam ubeđen kao da će, da će da će razum uskoro potpuno poraziti sablju. I došlo je tako danas, Desim, danas, danas se ne govori o broju, o broju vojnika, je više vojnika, ko ima više sabljine, sabljine postoji nego obroj vojnih glava i čeka kako govorimo o, o onaj je o o atomskom naoružanju i mi moramo iznova kao muslimani čitati Allahu u knjigu. Šta znači iznova? Ne izmisliti neki novi put, nego a, moramo se vratiti načinu promišljenja i razmišljanja i učenja Allahove knjige onako kako su radile prve generacije, makoliko to paradoksalno zvučalo. To je a šta, a šta to znači? Razumjet Allahov objev, razumje suštinu života, zatim čitati i učiti i proučavati i primjenjivati to znanje to je problem što kod nas danas ne postoji primjenivo znanje muslimani ne smiju sebi dozvoliti omladna naša poosma koja studira koja uči koja uči ne smijemo sebi dozvoliti da budemo kako je alahno pisa one koji ne rade po ponome po, po što znaju Metsalu ladina hummelu Taurata, summa lem yahmiluha, kemetsal al himari yahmilu asfara. Primir oni koji nose Tetravat, a ne rade po njemu, sliči je kao primjer Magarca koji nosi knjigu, a njemu je teško, a on ne razumije što nosi. Samo nema, nema nikakve faidi, nema nema nikakve koristi. Uh, mudri ljudi su govorili da je islam, odnosno islamski ummet uprostavao i četiri skupine ljudi. Prvo, oni koji ne rade po onome što znaju. Drugo, oni koji rade, a ne znaju izdaju fetve, rade, bave se nečim, a e, e, pokušavaju da dokažu da su učenja u stvari nisu učeni, aktivni su al pogrešno, stvar pogrešno stvari rade pogrešne stvari postavljaju Treće, oni koji niti učeni niti, niti, niti, niti rade, niti, niti su društvo aktivni i četvrto oni koji zabranjuju isprečavaju ljude da da uče, da, uče, da uče korisno znanje dakle učenje pri razumijevanje i primjena to je ono što će nam ako bog da da doni, doni, korist i što će oni prosperirati prosperitet našem društvu iz ove letargije iz ovog stanja nas može samo to, može za Allah samo to izvući zato molim ono Allah da nam podari istinsku volju za znanje, da nam podari istinsko razumijevanje i vjere i pristajev vjerskih na, naših izvora, Korana i Sunneta, da nas učini predvodnicima, predvodnicima i lučo našama istine, istine i progresa. Profesore, ja vas zahvaljujem na svima lijepim savjetima i uputama koje ste putili na u i na prethodne teme o kojima smo dogovorili i ubijedjen sam da su naši gledalci kao i Ja, porad vas koji sam sjedio, izvukli mnogo zaključnaka, mnogo povuka za svoj život i nadam se da će i što prije, da kažem, nastaviti primijeniti svome životu. Hvala vam. Poštovani gledalci, evo kao što bi mogli vidjeti, naša zajednica, umet muslimana, umet Muhammeda, a.s. nikako ne smije da bude onaj koji bi se s bilo koje strane mogao opisati da nema znanja. Stoga toga, zavrnimo rukave i prije svega učimo ovo što je profesor spomenuo, osnovno što se tiče i što nam je obaveza prema našem gospodaru a istoga će neizbježno proizći svaki haij ili svako drugo korisno znanje iskrunučeno u njegovo ime i neizbježno da će to dovesti do prosperiteta naše zajednice hvalao vam na pažnji i assalamu alejkum ورحمه الله وبركاته